«Ти?» – тільки спромоглася вона видушити з себе. «Я?» «Ні!» – похитала головою вона. «Так!» – запевнив він її. І тут Марина зробила щось цілком неадекватне. Вона вибухнула таким сміхом, що йому стало просто ніяково. «Ти мене розігруєш!» – не вірила вона, захлинаючись. Георгій розсердився. «Я тобі це розповів не для того, щоб ти тут і ржала на весь санаторій». Вона схопилася за серце. Ти негідник. Так і до інфаркту недовго. Георгій боявся, що зараз з інших номерів почнуть визирати невдоволені пики. Він заштовхав її в кімнату. Марина, забувши про фрукти, які треба було помити, сиділа на стільці, сперши голову на руки і, задихаючись, сміялася. Її обличчя почервоніло, а очі заливали сльози. Липинський навіть захвилювався, щоб з нею нічого не сталося. Він налив їй води і силою влив у рота. Здається, їй трохи відлягло. Знеможена, вона побрила до ванни і перемила фрукти. Георгій допомагав їй, кожен думав про своє. Липинський не знав, як розцінювати Маринину реакцію. Він чекав пояснень, і він їх отримав. Якщо це правда, що ти справді переживаєш з приводу м -м, звалтування, а ти випадково не розігруєш мене? Ні? Тоді повинна тобі сказати, що, як би це делікатніше висловитися, «Євдокія – це така жінка, що буде говорити годинами про блакитну кров і про українську еліту, і про витонченість аристократії, а внутрішньо бажатиме грубого тваринного сексу». Думаю, підсвідомо вона хоче, щоб її гвалтував коханий чоловік. Не помилюся, якщо скажу, що зараз вона згадує ті хвилини з особливим трепетом і хвилюванням. Якщо це справді сталося. Марина завагалася. Якщо ти правду кажеш. Марина придивилася до нього. Погляд у Георгія був достатньо красномовним, щоб вона йому повірила. Тоді Марина смикнула його за вухо. Слухай, а ти, бува, почуваєш, не те ж саме? Георгій почервонів. Що саме? Марина таржествувала, що її здогад виявився правильним. Ти, мабуть, і сам ніколи в житті не отримував такого задоволення. Вона знову розсміялася, але тепер пішла геть, несучи кавуни йдині до столу. Георгій замер на місці. Він не знав ображатися. Йому чи радіти. Георгій рушив до свого номера. Усередині було темно і самотньо. Він узяв телефон і набрав номер Євдокиї. Ало, сказала вона. Єво, я тебе люблю, сказав Георгій. Я тебе теж. Почулося у відповідь. Почалася осінь. А з нею і новий етап парламентського життя. У повітрі бродив дух 16 вересня, на яке планувалася акція громадської непокори. Цей дух був тривожним, однак, на жаль, не радісно тривожним, а просто тривожним. З одного боку, президентська влада в Україні цілковито скомпрометувала себе, і практично народ, і весь світ просто нудила від неї. Тож взути її не така вже й погана ідея, але з іншого боку, лякала та атмосфера ненависті, в якій вона ховалася. Георгій знав точно, на ненависті чогось путнього не збудуєш, а головне, що пригнічувала Липинського, це те, що акція була приречена на провал. Георгій це відчував. Народ не готовий на революційні дії. Хоч і Палко бажає позбутися нинішньої влади. Ця акція тільки викличе процес закручування гайок і повернення до старих, добрих традицій тоталітаризму. З іншого боку, не було сили терпіти ганьби, яка називається державною владою. Тож Георгій не знав, як поставитися до цих подій. Однофракційники Липинського, здається, також вагалися – не всі, звичайно, а більшість з них. Можливо, з тих самих мотивів найприкріші для Георгія було те, що він повинен був захищати ідею акції «Непокори перед бородачем». Йому було вкрай неприємно це робити, оскільки, як не дивно, Денис висловлював ті ж самі сумніви, що мучили самого Георгія. Взагалі, історики та Етнопсихологи по-різному характеризують українців у плані агресії. Одні цінують у них миролюбну покірність, інші за це їх засуджують. Ще інші вихваляють дух непокори, який, мовляв, сидить в українцях. То де правда? Правда в тому, що навіть у часи найменш сприятливі для українців, коли ті видавалися мовчазним стадом, вони тільки вдавали, що покірні, а насправді, повсякденному житті, служачи господарю, вони намагалися робити все по-своєму, з непереборною хохляцькою пертістю. В іноетнічних державах вони жили своїм паралельним життям, цілком повноцінним і багатогранним. У часи історичних зламів Уся внутрішня непокірність українців виходить назовні, як українці бунтують. Вони бунтують анархічно, а взагалі їм більше пасує мовчазний баранячий опір. Це в них виходить краще. В особистому житті Георгія сталися зміни. Євдокія з сином переїхали до нього. Відбувалося притирання щодо хлопчика «то тут» хоч як дивно проблем не виникало. Він мав свій маленький світ і жив у ньому, намагаючись без потреби не виходити часто зі своєї кімнати. Георгій віддав йому свій кабінет.